І молитися у солодкім екстазнім забутті степові, тиші, зореній вишині і птаству, кожній живій істоті, кожній піщинці на землі. Потривожені лелеки видобулись під крив, по-другій нозі, кинулися в ростич з розгону піднялися вгору в малахітове небо і попливли рожевими тінями над Івановою головою, трохи не торкаючись його пружними крильми. Раптом думка, холодна й гостра, мов леза ножа, пройняла всю святість хвилини. І все одно я щасливіший одних, бо глибоко відчуваю світ, так глибоко, як ніхто з них ніколи не відчує. Згатний упав на стерню і заплакав, спекучого жалю до них і до себе. 1965-1967